Sammboi ah, ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tu. Bueno, baixámos un pouquiño a música, pois para poder entrar no programa Galegos no Baix, aquí en Radio San Boi 89.4 de FM. Vamos con esos enderecentos que temos por aquí, que en Galegos no Baixa, que é o blog galegosnobaix.blogspot.com, un correo electrónico que é galegosnobaix@gmail.com. Eh, que che parece, Xulio, se poñemos un pouquiño de música Eh, para encetar o programa que es como si poniéramos esa salsa ¿no? que sí, le ponemos sí. a un prato de comida vale, pues vale, nosotros pone... vamos a poner también un poquillo de música ahí tenemos, ahí tenemos música para mientras tanto intentamos con... conectar con Galicia ven a la a yes. song Bueno, Xulio. con Música de Guadi Galego dámolle benvida a, a, a unha poeta. A, a unha poeta, vez. sí, señor, nunca mellor dito. A Clara Vidal, que me parece que é a segunda vez que falamos con ela. Bueno, varias veces xa falamos, verdad sí. de verdade que. Sempre temos... que saca algo saúda, novo, Sauda, sauda <risas> moi boas Bo tardes, Clara <risos> Boa tarde, Julio Armando, que tal? Boas eh, A segunda vez neste mes, ou? Sí, sí, sí, bueno, sí, sí. unha un novembro ou outro docembro Vaya, moi moi seguidinhas, sí, muy, sí. Muy sí. sí. Eh, Bueno, pois pues eso, felicitacións, parabéns Exactamente porque sí. Moitas grazas Por ese lucignota, gañadora do, do 37 Certame de sí. Poesía Rosario de Castro Hm. Bueno, estou contenta, a verdade. Teña eh, no gañara hai dous anos o, o segundo o segundo premio. Sí. Uh -huh. moi contenta. e Recunca es pero co primeiro. Hombre, había que intentar gañar o primeiro. Agora xa estou moi contenta. Sí, sí. Esa eh xa non me podo esa non me podo superar. De... Pero a verdade é que que estei moi contenta de acabar o primeiro. Non, pola que sabes o camiño, xa sabes o que tedes que facer. No, no, non era boa. Bueno, Ahora o que hai que facer, noteu no no, no te currículum e poñer a parte desse premio por e poñer tamén. Me parece que tes un un blog ou un blog o un, un non sei, unha, unha páxina onde sí. se pode publicar precisamente ese traballo que a xente comece a, a, a disfrutar dese de, de de poema a luz ignota, non? Sí no, no meu Wordpress eh, igual que pendurei no seu día tamén o, a, o, o micropoemario era o micropoemario mm -hmm. eh, con que gañei hai dos anos o segundo, sí. o segundo premio coa formación dos continentes que está disponível sí. tamén no meu Wordpress Eh, tamén este, claro, quero publicalo ir á noutra sección, porque é un poema solto, é claro. un poema longo que iso é moi raro en min sí. eh, non, non é micropoemario, pero sí, claro, estará pendurado no meu wordpress para chegar a, a máxima xente posible, igual que a vos vos escoitan en Alemaña, eu nos contaba desde outro día, sí. a mi tamén A mí tamén me, que me lean en Alemaña, en Alemania, y eh, que, todos os sitios. E en Suiza. E en Río de Janeiro. Exactamente. Sí, es que... hay hai que intentar ir a todas partes. con poesía, sobre todo, que hay tan pocas personas realmente que lean, pues sí, que sí. non tengan ese impedimento, eh, que, que está moi preto de nos. E eh, non con poesía. Narrativa, por exemplo, narrativa en galego, refirame. Mm. Que algo tan... Sí. Eh, Próximo, comentábame otro día que en Madrid non conseguían un libro en Xerais, que está publicado en Xerais, da narrativa, en galego que non o conseguían, eu como é posible en Madrid, que non poidas a unha librería que o peñas para Nafnac Paga a pena esforzarse un pouquinho para conseguirlo, bueno, unha cousa que che quería comentar, a ver, este problema xa que é tan longo, pois que havería que buscarlle unha ilustración posto que ten moitísima mensaxe, non? Pero a ilustración, desde logo, non vou facer eh? De eso non me encargo e, e ademais a ilustración Pois pode Non sei a que mensaxe te refires Porque claro, pode ir unha ilustración en, en branco e negro Sobre a época en que se sitúa Ou pode ir unha ilustración a toda cor Que en realidad é a excusa do poema Non? Mm. Eh, sí, bueno, tamén pode ser algo de, de viaxe porque mencionas a Irlanda, pode ser sí. algo algo de de de, de descoñecemento da Quilltrin 26 de xaneiro, da, tamén eh. pode ser algo de medo, algo de, bueno, de, de todo o que describes nese traballo. Eu digo mensaxe por o feito de que todo o que, que ese poema ten unha unha grande mm, mm, eh, eh, dimensión, non? Claro. Sí, a verdade é que en este poema, xa digo, eu non son de poemas longos, sí. eh, son bastante sintética, e eh, prefiro facer, pois fixo como por exemplo, o cando gañei o, o segundo sí. eh, o segundo premio do do voso certame, sí. eh gañei un micropoemario sí. de 4 ou 5 poemas, todos curtos. Claro. Eh, sí. eh, é moi raro isto, e si sí, é certo que eh, vou fiando neste poema eh, uh -huh. un poquiño de... O que me gusta a mi facer, sempre, ao final, non teño tanta imaginación como a xente pode pensar, uh -huh. polo tanto, sempre vou toman de cousas reais, de cousas sí. que sucederon. Uh -huh. En este poema, meto eh, fantasía, meto sí. cousas que non, non son certas a historia que eu conto, pero a historia é é verdadeira, é decir é unha historia claro. que me contou hai moitos anos a miña avoa. Eh, aí, eh... aí, aí, aí, aí vai, eu porque ademais é, mencionou, é, mencionou. A, mencionou a, nosa, no, o sea, a radio completamente. É, e entonces sí. penetra agora a, a miña avoa, e veían os aeroplanos, acórdome de ese, de ese detalle. Escoita sí. sí, tiña medo tamén. Sí. e entón, entonces eu quería quería dicir que como o a pretensión da nosa entidade de, de, eu como coordinador do, do premio de poesía pois eh, mm, temos que recoller todos os premios destes cinco últimos anos entonces eh, mm, bueno pois vai a facerse un libriño con todos ese eh, tres poemas premiados cada cinco cada ano non mm -hmm. son cinco por 3 qui máis dúas mencións máis o sea que son mm -hmm. darza sete poemas bastante eu, que eso comentei algún do a, algún dos poetas non sei se sixe distintivo non pero pero é de facer quizais unha pedirlle a algún ilustrador ya algún amigo que temos pois pues, que faga pues, eso algún tipo de, mm -hmm. de, de, de ilustración ou imaxe para que para redondear ese traballo tan feitice, tan fiticio que de os poetas, non? Exactamente. Sí, sí. Pois pues por min a por adiante, non hai ningún problema porque además é unha persoa super superinterartística que <risas> veño de formación interartística e que apoio totalmente a sentar as artes. Sí, sí. Teño traballado a poesía coa música, a poesía co lenzo, mm. a poesía con canción, mm -hmm. eh, letras, refírome e dicir, eh, por mí, genial mm -hmm. De feito, agora estou e... Eh, Ainda o libro que, do que falamos o hai un par de semanas sí. cando, cando me chamaste... Aquel das uh -huh. da, da, da Ixargas, non? Sí, da do Ixargas que vais a ir en maio. Eh, estou agora comezando a, a ver se a miña irmá eh, me fai algúnas ilustracións uh -huh. eh, para despois, pois, a, cando fale co editor, ter ilustracións porque o libro irá con ilustracións tamén. Oxe, sea, xe que non xe parece mal la idea, non? miña idea, non? Uh -huh. Que va, parece perfecto, Fernando. <risa> o digo Julio, perdón. Que, sí, qué mal, que, sí, igual, que, que igual. Som, te, somos un equipazo. Te, te, <risa> sí, pero recoñezo a tua voz, e eh? non equivóqueme de nome, pero pero que en no te preocupes. Clara, no, un, confusión. Claro, confusión. Un... Pero hai que dicir ya Clara co poema é dela Leu Senteiro Ah, sí, sí, a, perso a persoa que, que, que o... <risas> Leu Senteiro Que eu quere, digo, jolín Sí, sí, porque sempre facemos Unha pequena alusión ao poema eh, gañador non? Pero uh -huh. a persoa que o leu, pois eh, Dixo, olle, vou, vou me estender entonces leu non te A verdade que, que si sí, un, un comezo Fantástico, pero unha un, finalización Tamén tremenda, non? Uh -huh. O César, na actú de entrega do premio? Sí, sí, nacea. No, sí, sí nacea, Ah, e iso non está gravado, non obin, que diría de a persoa. Esquén era quen leu, quen sanimou? Devería, debería, pero foi foi Luis Losada, ¿Sí? un, un dos dos do xurado, non? Uh -huh. Eh. Ah, vale. Bueno, xa che falará el, seguro que, que sí, en algunha sí. ocasión che se falará seguramente, cando eu de eu teo endereço e ademais el gustalle facer recensión de libros e eh, de uh -huh. poemas, y, bueno, bueno xa Tu verás que a mellor terás unha chamada sorpresa para comentar contigo. <risas> Exactamente. Cos, ¿no? Bueno, a, vale. que que que chivo decir. Ma, mm, eh, dinos algo máis de ese traballo de, de, de, po, de ese poema premiado. Mm. Dinos, é eh, decir, ti ti recordas, e lembras algo que, que ten algo que ver con, con algo vivido directamente ou que comentes a túa boa, pero mm, ten unha historia, non? Pois sí, a verdade é que a historia un pouco eh, contextualización e eh, eh, de sí que é motivo o motivo do... Que, que, sí, sí, sí. que te escoitábamos ah. un pouco cortada, ahora, ahora me llevo. É ah, eh, que non teño moita cobertura. Ah, Espera vale. que vou mover un pouco o teléfono e vale. o eh, poño me... No, mais, no, está eh, bien. Ahora muy, ahora muy ben, agora moi ben. Vale, perfecto. Pois nada, o que vos estaba comentando é eh, que eh, realmente o motivo do poema... É unha luz e, mm. e A luz desconhecida é unha aurora boreal É mm. unha aurora boreal Que se viu na, na Galiza e, Pois claro, situou eh, A visión Dende de, de onde estaba a miña boa Nese momento mm -hmm. e, Mais viuse o 25-26 de xaneiro Do ano 1938 38, sí, sí eh, eu, eu comezo o poema eh, Un par de anos antes mm -hmm. eh, Un pouco situando Pois a situación De, da ignorancia, do desconhecemento do momento, do que estaba pasando sí. eh, a, a, da guerra civil vaya, eh, comezou a guerra civil creo que en xullo sí. se non me equivoco, do 36 sí. Sí. e a miña boa naceu en abril do 29 polo tanto a miña boa tiña sete anos e uns mesiños cando comezou a guerra sí. Sí. e todas esas historias que realmente se pues, envolvían o, o vivir nunha no rural eh, sí. moi preto dun, dunha vila grande como era Betanzos que tiña sí. Eh, mercados a cotío a, aos que ia, uh -huh. a miña boa eh, non ían carro que, uh -huh. que eu digo no, no poema a miña boa ía uh -huh. andando e volvía andando desde moi moi cativa uh -huh. e cargada uh -huh. entón pois eh, alimento un pouco a situación e desúpeto pois aparece esta luz, ¿no? esta aurora boreal que a miña avó, cando me contou eh, esa historia que me contou moitísimas veces na miña infancia, uh -huh. nunca lle chamou Aurora Boreal, porque ela nunca na vida vira iso uh -huh. e nunca o volveu ver. Uh -huh. Diu-no, esa vez, que ía moi de madrugada, camiñando a tabetanzos. Uh -huh. E contou que unha vez... Eh, presenció un incendio, no, no sei, sé, a miña, eu sempre digo... Medo. que Sí, ela, ela contou máis, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Eh, Eu sempre digo que os poetas son os menos e os ancians. Sí, eh, Ela é er unha, unha poeta en todas as historias. Eh, de feito, pois isto, mira, a luz ignota, eh, vende gañar o, o 37, ah, sí, sí, sí. Eh, a 37 edición do certamen de poesía Rosalía de Castro de Cornella, Eh, a desmemoria, é eh, un poemario enteiro que, que publiquei hai uns anos con Medulia, uh -huh. que tamén ben alimentado da de todas as historias da miña boa, o, uh -huh. o poemario sempre contaba nas presentacións que son eu autora, pero que ben poderíamos uh -huh. ser dúas, vai, uh hai -huh. de feito palabras textuais, e eh, eh debolle ese poemario a, a toda a reflexión das historias que me contou a miña boa. Uh -huh. E es, xa es... no ano... Sí, sí, sí, que perdón. Nada, non, ia decir nada máis Que xa no ano 2016 É dicir, hai xa bastantes anos Gañei con outro micropoemario eh, Que se chama E que tamén está no Wordpress eh, De nome propio Alois Por Alois Alzheimer Que é o, o nome de Alzheimer Chamaba xa sí. Alois de, de Alcume de, de, nome de, de nome propio, vaya eh, Gañei o cuarto certame de poesía en lengua galega eh, Manuel María de, mm. de Guipúzcoa, Guipúzcoa. Pois, pois, pois, então, pois, pois honoraboa tamén para e parabéns ben. por ese lógicamente A verdade é que plasmas moi ben esa trayectoria dos nosos maiores, claro que vivíxela directamente coa túa familia, lógico sí. Co, con respecto a, a desmemoria e a yo, yo, que o Alzheimer eh, está desenvolvendo con nosotros que que deberían empregar moitísimo máis cartos para poder eh, eh, investigar sobre él ¿no? sí. pero eh, ti estás moi concienciada e eh? por a túa trayectoria quizás vitale por, por a forma de o, o que sabemos de ti o que sei eu de ti ti mmm, traballas tamén como, como, como oh, dinamizadora cultural non? e entón iso sirve para que eh, os que te rodeen con, tomen conciencia deses traballos que tú das a conhecer si, sí, a ver é un pouco que comentábamos ao comezo da, da, da entrevista eh, que é le poesía Eh. casa ninguén, entón, <risa> se ti te ese interés en unha historia e eh, eh, a túa canle para contarla porque eu no, non me vou poñer a, a facer filmes eh, mm, teño claro. videopoemas e son de moi baixa calidad decir, non me vou poñer a facer filmes non me vou poñer a escribir unha novela mm -hmm. non me vou poñer a, a compoñer unha canción, non, eu escribo poemas claro. entón, se quero que esa historia chega a máis xente eh, e que lle, po, que lle produza algo que lle favoreza algo a, mm -hmm. a, a xente, pois pues, teño que intentar que chegue a xente. Claro. Eh, por exemplo, co libro a desmemoria, con este poemario, eh, non sei se polo contei xa, mm -hmm. eh, tiven unha experiencia moi moi bonita en la Gadea, mm -hmm, que é unha asociación de Alzheimer, e que eh, foi unha convidada ecología, a Gadea, sí, sí. en la... Compostela, en Santiago de Compostela. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, eh, sí. Eso, é unha asociación onde é como un centro de día, mm -hmm. Eh, que dividen para persoas con Alzheimer mm. e dividen en catro fases e fan exercicios manuais, intelectuais, con mm -hmm. eles. Mm. É un ximnasio de Alzheimer este sí, centro. Señor. Eu fun a, a presentar o meu poemario a, a ese sitio e o meu público eran persoas que tiñan Alzheimer, que sabían que, que tiñan Alzheimer, esas persoas estaban no primeiro no segundo mm. eh, estadio ainda, mm -hmm. e A das persoas achegouse ame despois e dixo eu necesito que escribas outro libro, así. Ajá. Porque que este libro son eu que acabas este libro lino e o que o que eu son. O que me pasa a min. Si, sí, exactamente. Claro que me, es, me es, pasa es, a min. Es, es. Sabes, para min iso claro, no a a ti te experiencias, a levaba rodado, xa uh -huh. levaba co libro en sitios e non me dei conta diso. Uh -huh. Para min ese libro era unha inmortilización en papel uh -huh. de de memoria, de historia, de cosas da miña boa, para mm -hmm. min, eh, ese libro era parte de, de min realmente mm -hmm. pero non pensai nunca que puides ser parte de outra persoa e, e, encontrei a moita xente que era parte, pero como desde a miña perspectiva, ou como non netas, senón máis ben fillos e, e fillas de persoas mm -hmm. afectadas que se mm -hmm. notaban pois con iso pero claro, que te digo a unha persoa que ela, é la que, <risas> que a que está vendo que, que estou falando dela, uh -huh. pues claro, foi un, un, un impacto, muy grande, como, como ver un incendio noceo, Emocionante, emocionante <risa> sí, sí, sí. claro que sí. Bueno, pues ahora Por eso que os poetas quando escriben vive, viven muchas historias, ¿eh? Claro, claro, claro. <risa> Bueno. Sí, de, de feito, o que digo? Se metes un pouco de fantasía, que ao final a literatura é ficción, non ten que ser todo real. Eu se, se tiro moi toda da miña vida é porque non teño imaginación. E, eu se conheço públicamente. Eh, pero, vai, a literatura é... Eh... Ficción. Sí, sí. Bueno, tú recolles cousas sí. reais para despois a, a, a adornalas precisamente eh, coa túa escritura, non? O sea sí, que señor. é importante o feito de que, que podamos disfrutar coa túa sí. escrita. Bueno, que, que che un permiso para facer o que ti me dixe, que en realidad de, o <risas> que, que ti des eh, fainos tamén a nos eh, a, Hombre, aumentar a... Fainos a... a nosa... A, a, a nosa visión e a nosa <risas> eh, Paenos escoita. Paenos grandes a nos. Eh, a, a nosa escoita. Eh, mm. Non sei que dicirche máis, clara, que, que, que sigas traballando así, que sigas eh. colleitando moitos éxitos e que, que bueno, pues, vol, voltaremos a, a comunicarnos contigo e a entrevistarte, porque cada vez que entrevistamos a alguén que conllecemos eh, de valía como a ti, pois pues seguro que ten éxitos pois osala, osala que que hai moito por aí por sacar ainda sí. Eh, é moita xente detrás, así que sí. a min tocoume este ano bastante bastante, non me queixo eh e nada. Por claro que, que como nos pegamos con xente de muy, valía moi boa moi boa e eh, eh, ademais somos talismanx te ibas a recibir un premio conse conse conseguir, conseguir con continuar aí de verdade que xa agradecemos moitísimo a túa participación no noso humilde programa de hoxe e que desexamos unhas felices festas de Nadal e un próspero ano novo Moitas grazas a vos por contar conmigo e eh, por todo o traballo en realidad que facedes na asociación, alén do, do Certame, que obviamente mm -hmm. tamén parabéns por iso, pero todo o que, o que facedes, os programas de radio, e non sou pola poesía, senón pola cultura galega, mm -hmm. e eh, que me que antes de mim vai a Galego pois encantoume tamén. É dicir, eh, parabéns a vos realmente porque estades desde posición fora, externa, que non é fácil e que entendo que non tendes eh, moitas axudas e que, eh, o, iso, ou tirades vos ou ninguén vai tirar. Sí, entón, sí. parabéns por tirar, porque a verdade é que, que tamén merecedes un premio polo, polo que estáis facendo. O noso premio é que nos escoiten. De verdade Exacto, que... Exactamente. De sí. verdade para non en... Bueno, pois, volvamos a despedirte, vamos a despedirte tamén con Guadecalé, con outra peciña dela, que cantou precisamente con mil rapaces, rapaces ali na cunhinha nun... nun... Sí. Ah, un, sí. un, unha actuación extraordinaria. Agardecéche moitísimo, volvo a repetir que que Gracias, felices favor, festas. Sule. Vale. Veña Clara. que peñales bon día Boa, boa tarde. Lavios amoi.